Силата на светлината и тъмнината 21-а лекция от 2-а година на младежки окултен клас, държана на 14 март 1923 г. Сряда, София Поздрав! Само светлият път на мъдростта води към истината. Размишление. Чете се резюме на темата Ползата от реките, моретата и океаните. За бъдеще ще ви дам следната задача. Ще вземате по две лекции от миналогодишните, ще вадите писменно резюмета и ще ги четете в клас. Двама ученика по желание ще се ангажират с тези две лекции. Същевременно ще повтаряте и упражненията дадени в лекциите. Ако срещнете нещо, което не разбирате, тук ще го допълним. Лекциите трябва да се заучават добре, да се прилагат за да дадат нужния резултат. Ако ученикът не е готов, той не може да се ползва от природата. Това е особено необходимо за окултния ученик. Мозъкът на ученика трябва да бъде разработен, добре сформиран, за да влезе във връзка с силите на природата, да се ползва от тях. Ако не работи върху себе си, той няма да се ползва от знанията, които му се дават в школата. Допуснете, че пътувате вечер с един ваш приятел. Той ви дава една ябълка, но в тъмнината не виждате каква е тя – здрава или гнила. Захапвате ябълката, но веднага усещате, че е гнила и бързо я изплювате навън. Следователно, каквото гнилата ябълка представлява за вас, такова нещо са вашите нечисти мисли и желания за невидимия свят. Достатъчно е да проектирате една такава мисъл или едно такова чувство в невидимия свят, за да го изплюят веднага навън. Ето защо, за да се ползвате от силите на природата, от знанието, което ви се дава, от вас се иска абсолютна чистота на сърцето. Който разбира какво значи чистота на сърцето, той ще се ползва. Който не разбира, той ще бъде поставен на изпит сам да преживее нечистотата на своето сърце и да се изчисти. Всичко, което се дава и изисква от окултния ученик, е на място. Тук нищо не е произволно. Мнозина считат окултизма, окултната наука, за нещо опасно. Не, окултната наука осмисля живота, дава потик, импулс към знания. Тя показва на ученика пътя към истината. Тя го учи как да се ползва от енергиите на природата и как да трансформира своите енергии. На фигура едно са представени три схеми, които показват различните прояви или движения на енергиите в природата. Първата схема представлява уравновесени енергии на ума, на сърцето и на волята. Човек, у когото тези енергии са уравновесени, се отличава с голяма разсъдителност. Преди да пристъпи към някаква работа или преди да каже нещо, той всичко обмисля добре и тогава пристъпва към работа. Втората схема представлява енергиите на млад човек или на дете, за които всичко, що лъщи, е злато. Те гледат на нещата оптимистически, мислят, че всичко цъвти. Третата схема представлява енергиите на възрастния, на стария човек. Ако наблюдавате едно старо дърво и един стар човек, ще видите, че те си приличат. Клоните на старото дърво са увиснали надолу, както енергиите в стария човек. Старото дърво и стария човек се намират повече под влиянието на земните сили, отколкото под влиянието на слънчевите. Казват за старото дърво и за стария човек, че се изгубили своята пластичност и пъргавина, вследствие на което се навеждат надолу. От разбиранията, от идеите на човека, зависи дали ще бъде млад или стар, т.е. дали енергиите в неговия организъм ще бъдат възходящи или нисходящи. Че е така, виждате от случаите в живота. Срещате млад, 20 годишен човек, на когото физическите енергии са възходящи, но духовните му енергии са нисходящи. Той мисли, чувства и действа като 80 годишен човек. Този човек ще ви говори само за смърт, за отрицателни неща в живота. Енергиите на този човек вземат посока към земята. Казват за него, че е преждевременно устарел. И обратно, срещате стар човек, но с възвишени идеи, с висок идеал. Той не се прегърбва като стария, но върви изправен и бодър. Защо? Идеите му го привличат към Слънцето. Следователно, в природата съществуват главно два вида енергии. Нисходящи, наречени енергии на тъмнината в живота. Схема 3. И възходящи, т.е. енергии на светлината. Схема 2. Схема 1 представлява кръстосани енергии на светлината и на тъмнината. Дето тези енергии се уравновисяват, там започва разумният живот. В този живот има светли и тъмни места, върхове и долини, вследствие на което се явяват сенки. Сенките са предметите, които човек трябва да изучава. Как се познава, кога човек живее в светлината и кога в тъмнината? За да отговоря на този въпрос, ще си послужа със следното обяснение. Във втората схема са представени възходящите енергии на природата, т.е. животът на светлината. Най-високата точка на Слънцето е зенитът. Тогава слънчевите лъчи са най-силни и падат точно перпендикулярно към Земята. Ако в този момент човек погледне към Слънцето, очите му не биха могли да издържат тази светлина. Те веднага ще се свият. Ще вземат елипсовидна форма. Едновременно с очите, той ще свие и веждите си. Който го погледне, ще каже, че този човек е много сериозен. Значи сериозният човек... Живее в светлината, в деня на живота. Наистина, който е роден през деня, когато слънцето силно грее, той има продълговати очи, не много отворени. Ако този човек влезе в тъмна стая, той ще напрегне очите си, ще ги отвори, за да различи предметите. От тук казваме, че всеки, който е роден вечер, т.е. големи, отворени очи. Всички хора, които живеят в тъмнина, имат широко отворени очи и вдигнати нагоре вежди. Когато искат да кажат на човека да бъде внимателен, съветват го да отваря очите си на четири. Това е пословица, на която липсва нещо, не е съвсем пълна. Човек трябва да отваря очите си на четири, но вечер, когато е тъмно, през деня няма защо да отваря очите си на четири. Следователно, тази пословица се отнася до хора, които живеят в нощта. Ако човек живее дълго време в тъмнина, очите му постепенно започват да изпъкват навън. Хора, на които очите са силно отворени и изпъкнали, са много груби. Студът, градът, снегът, сланата се дължат на тъмните сили в природата. Омразата, зависта, злобата и всички отрицателни чувства се дължат пак на тъмните сили в природата. Ако очите на някой човек са изпъкнали, но елипсовидни, не много отворени, това показва, че той е роден в тъмнина. Но има желание да влезе в светлината. Той разбира грубостта си, но се въздържа. Стреми се да прояви своята мекота. Някои хора са родени в тъмнина, но живеят в светлина. Работят за своето усмягчаване. Други пък са родени в светлина, но живеят в тъмнина. Работят с грубите сили на природата. Като знаете това, пазете се да не смените състоянието си, да изпаднете от силите на светлината в силите на тъмнината. Щом се натъкнете на тъмните сили, започнете да работите, да ги превърнете в положителни, в сили на светлината. Това значи да уравновесите силите на своя организъм. Пазете се от тъмнината, без да се страхувате от нея. Силите на тъмнината са необходими за растението. Всички живи същества растат, събират енергия и почиват все в тъмнина. За да се развива вашата мисъл, вие непременно трябва да се движите между силите на тъмнината и светлината. Първите ще оформят мисълта, а вторите ще дават сила и движение на тази мисъл да се реализира. Тъмните сили са свързани с черните лъчи на светлината, а светлите сили са свързани с белите лъчи на светлината. Сега дръжте в ума си идеята, че природните закони не са произволни. Те са разумни. И строго определени. Има закони на необходимостта, но има закони и на свободата. И едните, и другите са разумни, вследствие на което вие трябва да се съобразявате с тях. Задачата на окултната наука е да посочи на ученика методи как да се справя с природните сили и закони. Щом сте дошли на земята, ще имате страдания, изпитания, нещастия, с които трябва да се справяте разумно. Не е въпрос да се обесърчавате или отчаявате. обезсърчението нищо не допринася. Радвайте се, че ви се дава светлина да разбирате нещата и да знаете как да разрешавате мъжнотиите си. Ако нямахте тази светлина, мъжнотиите щяха да ви завлекат. Като ученици, вие ще можете разумно да ликвидирате с кармата си. Кармата на човека представлява сбор от сили на тъмнината, които вие трябва да разсеете. Когато се справи с кармата си, човек ще живее в закона на дихармата. Що е дихарма? Дихармата е благодатта Божия, за която Христос казва. Всички ще бъдете спасени по благодат. Дихармата е сбор от светли сили. Тя представлява светлината в живота. Вие сте ковачи, творци на съдбата си. Желязото е в ръцете ви, огънят е пред вас. Какво ви остава тогава? Нищо друго, освен да вземете желязото, да го турите в огъня и внимателно да го обръщате от една страна на друга, да изкарате нещо от него. Какво ще изкарате от нагорещеното желязо? Каквото пожелаете. И гвозди, и ключове, и брави, и рала, и мутики. Като работите с нагорещеното желязо, трябва да внимавате. Внимание се иска от вас. Ако сте внимателни и разумни, добре ще ликвидирате с кармата си и ще влезете в дихармата. Ако не сте внимателни и разумни, кармата ще ви завлече. Сега вие сте дошли до една област, наречена област на забавите. Ако останете повече време в тази област, Съществата, които живеят там, ще спрат развитието ви. Те са същества, изостанали в еволюцията си. Те са същества без никакъв морал, без никаква култура. Когато видят, те започват да го хвалят, да казват, че е герой, талантлив човек. Ще му разправят различни легенди, предания, докато го оплетат. Щом го оплетат... Ще го оставят сам да се разправя. Като се намери между тях, той ще изпадне в положението на петела, за който се говори в басната «Петел и лисица». Един петел намерил парче сирене на земята и се качил на едно дърво, там да го яде. В това време една лисица зърнала петела и започнала да мисли как да вземе сиренето от устата му. Да се качи на дървото при него не може. Тогава тя отишла под дървото и започнала да се разговаря с петела. Петльо чудно красива птица си. Като гледам пирата ти, тъй хубаво нашарени, като гледам гребенът ти, червен, месест, като корона на главата ти. Чудя се, кой те създаде толкова красив, толкова гиздав и напет. Не съм срещала друга птица, тъй красива като теб, пък и пое на птица си, гласът ти цяла музика. Щастлива съм, ако би ме запял да чуя гласа ти. Поласкан от думите на лисицата, петелът отворил уста и закокоригал. Сиренето паднало на земята. Това лисицата й е чакала. Тя се спуснала към сиренето, сграбчела го и избягала. Сега и на вас казвам не се поддавайте на ласки и похвали, защото като петела ще изкокоригате и ще изпуснете сиренето от устата си. В случая сиренето представлява условията, необходими за вашето развитие. Може да не изгубите всички условия, но колкото и да изгубите, след това трябва да чакате известно време отново да дойдат същите благоприятни условия. Благоприятните условия идат периодически. Окултната наука дава ред математически формули, чрез които могат да се правят изчисления, да се определи в коя година, кой месец, кой ден и кой час през деня ще дойдат благоприятни условия за всеки човек отделно. Тези условия ще се изразят във вид на възходяща енергия, с определена интензивност и бързина на движение. Тази енергия ще повдигне човека и ще му даде тласък нагоре. Това се определя и от благоприятните съчетания на планетите. Като ученици, вие трябва да изучавате тия неща, вътрешно да познавате кога какво ще дойде и да сте готови добрите условия да използвате за добро, а лошите да се справите разумно. Дойде някой отвън или вътре във вас и казва: Не стой на това място. Защо? Не стой на това място. Нищо повече. Това място е опасно. Докажи, че е опасно. Как ще се докаже? Ако не слушаш, ще го опиташ. Ти си седнал на един камък в средата на една суха река, свириш си спокойно и за нищо не искаш да знаеш. Обаче на планината вали силен дъжд, който постепенно слиза надолу. От полите на планината започват да слизат големи порой и в скоро време реката приижда, залива околността. Докато успееш да избягаш Водата ще те отнесе и завлече потечението си. Сега вярваш ли на думите ми? Следователно ще знаете, че такива опасни места съществуват и в областта на окултизма. И там има сухи реки, които могат да придойдат от големите порои. Като знаете това, ще бъдете послушни. Щом ви се каже да напуснете мястото, на което седите, да престанете да свирите и да отидете на някое безопасно място, не питайте защо и за какво, нито чакайте да ви се доказва. Веднъж влезли в школата, вие трябва да изучавате окултните сили, да се борите, да вземете надмощие над тях. Някои от тия сили са като лисицата. Когато някой започне да ви хвали, ще знаете, че сиренето ви ще отиде. И слушайте го внимателно, но не бързайте да си показвате гласа като петела. Кажете, сега съм зает, имам малко работа. Като свърша работата си, тогава ще ви попея. Спокойно изяжте сиренето си и тогава коригайте. Не бързайте да кокоригате, не бързайте да покажете гласа си. Ако първо изедете сиренето, а после кокоригате, работите ви ще вървят добре. Сега от всички се изисква послушание. Послушанието е първото качество на окултния ученик. Той трябва да проявява послушание към разумните закони и сили в природата. Послушанието е условие за ученика да ояква. То усилва вярата му в великите закони на природата, чрез които Бог работи. Като знаете това, всичко правете в името Божие, за да се ползвате и вие и ближните ви от Неговото благословение. Ученикът трябва да работи съзнателно. Да придобие съвършенство, към което се стреми. Всеки може да бъде съвършен. Казано е в Писанието. Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш, който е на небеса. Когато придобиете съвършенство, тогава само ще разберете какво нещо е любовта, мъдростта и истината който не е съвършен, той не може да разбере какво представляват любовта, мъдростта и истината. Ако искате да станете съвършени, вие трябва да се подчините на Великия Божи закон. Щом придобиете съвършенство, ще разберете думите, вложени в поздрава, който тази вечер дадох. Само светлият път на мъдростта Води към истината. Работа, учене се изисква от всички. Съзнателно изучавайте своите прояви и действия. Изучавайте почерка си, за да видите в какви форми изявявате своите енергии. Като пишат, някои започват добре, свършват зле. В началото буквите им са едри а колкото отиват накрая, стават все по-древни. Такива хора в началото са силни, а накрая отслабват. На тях не може да се разчита. Буквите трябва да бъдат по възможност по-елипсовидни, но не еднообразни. Всяка форма на буквите трябва да отговаря на енергиите в човека. Щом има съответствие между формата на буквите и енергиите на човека, той сам е доволен от себе си и от своя почерк. Почеркът трябва да е четлив, да не става нужда други да го разчитат. Като ученици на окултна школа, вие трябва да имате красив почерк. Ако почеркът ви не е обработен, ще се упражнявате в писане всеки ден от 10 до 30 минути. Ако на младени почеркът ви не е красив и на старени ще остане такъв, трябва да знаете, че почеркът се отразява върху характера на човека. Работете съзнателно върху себе си, за да бъдете добри ученици. Само светлият път на мъдростта води към истината.